Hola Mariona, com estàs? Hola Mateu, molt bé i tu? A veure, et sento bé, acostis? Sents si bé? Sí, sí, perfecte, jo crec que sí si pujar una mica i tot el volum A mi no me pugis, eh? Ah, ah, ah. Ah. A Hola, ara em sents bé? Sí, jo crec que sí, molt millor molt Perfecte, bé. Mariona, com estàs? Molt bé i tu crec que... bueno, Ostres, no m'he pensat la pregunta avui En tens alguna, tío? tu? En tens alguna, o uh, pff, jo és que estic molt cansada Avui, uh. el, teu, eh? avui el meu cap el tinc fregit va, jo tinc una per tu, especial. Has de vingut així de cop, eh? Sí, sí, perquè, a veure, serà complicat coincidir, però crec que pots endevinar-la. Vi blanc o vi negre? Espera, no contestis, que busco la cançó per si l'encertes. Buà. Vaja, t'he ficat un compromís, ara. Vi blanc o vi negre? Vale, crec que ho tinc. Va. Jo, a, a veure, bé. bueno, no dic res, perquè... Vi Vi blanc. Hola, Leonora. Així suau bé, no, Clar. fresquet per passar l'estona estona. Sí, és que el negre, saps allò que. Però de ven el negre. És que m'xuga la boca el negre. <laughs> Sí no? Tu no dius que el, el vinegre oh, és aquell que passes la llengua i sembla que llepis asfalt? Ah, no, no té per què. Però, però és allò, no? De, de l'asfalt? No. Ah, no, no. no. Ah, ja. sí. Explica't. Explica't per què no... Un vinegre? Sí? Vale. Per ser bo, no cal que et deixi la boca com una sabata. Ah, d'acord. Vale. Pues... Sí, que n'hi ha que te'n deixen, sí. Vale. no té res a veure però no té res a veure qualitativament Aviam, òbviament, sempre un vi que estigui més afinat i que et deixi la boca una mica vull dir, no, no resposa pues sempre serà més bo, bàsicament serà més agradable per tu, saps? Clar, clar. Molt bé, doncs uh, vi blanc jo <ríe> però saps, o sigui que no bec mai però quan bec hem de brindar vi un blanc. fresquet, vi blanc encara com no vi escomós, tio si sempre beus aigua amb gas sí, vis escomós, o sigui, el murri m'agrada molt Almorrí m'agrada, és Entre dolç. vi blanc i i, I, i, i és, és coms? Però com es vol dir el típic cava? Amb bombolles, sí. Avera. Vi blanc, perquè no sé, no m'acaba de o si sigui, el, el cava, hostia de pena eh, si és molt fred, no? però per afreixar un murri, davant de tot, eh? I, i entre és... aigua i aigua amb gas? Wow, la fem la setmana que ve, aquesta? Vale. Perquè tu sou, bueno, tu sou que ets aigua. Es que... Hòstia, no ho sé, eh? perquè, clar, l'aigua ah, és bona, tí, però l'aigua amb gas eh, m'agrada perquè m'ha substituït a la Coca-Cola i als refrescos amb sucre, a mi. Ah, sí, eh? Sí, un dia vaig dir prou de sucres, vaig començar a veure em va agradar, vaig substituir en la meva ment. Cada vegada que insereix Vichy, <laughs> m'imagino que és un refresc amb un gust d'algú, cada dia diferent i, i, i, i funciona. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs, va, què has fet aquesta setmana? Crec, crec que avui és un programa especial perquè podem resumir què hem fet aquesta setmana. És veritat. No? Bueno, a no ser que hagués fet alguna cosa més interessant que passar un cap de setmana amb la companyia de Bruna Musical. Ja. Va estar molt bé. Podem resumir, podem, podem, podem dir com va anar tot, no? <laughs> què vam fer... Va. va ser molt guai. Va estar guai. No va t'ho vaig passar guai. bé? Ho vaig passar molt bé. Jo crec que sí, els pares també, els nens també. Uh, va ser divertit. Tot, tot. tot, tot. I érem tots. I érem tots, sí. Bueno, a veure, sempre falta algú. Bueno, sí, però... Però bueno, però molt plan, bé. Pares, va... mares... Totalment. Tot... Germans... Superbé, va ser com la primera sortida amb pares. Clar. La Mar diu que els nens es deixen anar més sense pares. Clar. Jo no ho vaig anotar perquè no, no. no tinc aquesta vista. Però pot, potser en el Silent Adventures, perquè vam fer un, un Silent, yeah. una aventura silenciosa, que podeu trobar a Instagram, arroba aventura ens trobareu. <laughs> és una activitat superxula I, i ho vam fer, i és cert que quan ho vam fer a Canet de Berenguer, que no hi havia els pares, Clar, estaven tots locos, eh? I l'altre dia, doncs pues, bueno, una mica més, ai, ai... Clar, però, però els pares, al ja. final si ets pava... Clar, clar, no no, no perds res, no, no per no res, per res, res, no perds res Total, que va ser un cop de setmana molt divertit Vam marxar dissabte al vespre Vam anar els premis de Canet de Mar Vam oh, guanyar varios premis tu, De fet vam guanyar el més important per nosaltres sí. Que sempre és el, la votació popular Sí, perquè al final és el, el públic dir, és el públic I dir, els altres els dono un jurat Que ah. bueno, ok, però bueno, sempre ens agrada més El, el, el que diu el sí. públic I ens vam donar uns quants premis I llavors vam anar, vam anar a casa a la nit Vam dormir i l'endemà vam fer Què vam fer? Vam anar al bosc d'aventures. Un bosc vertical, Que jo sí. una mica més i em desmaio allà dalt dels arbres. La I va ma... i no porta guants, el Matiu. No porto guants, no Creieu? porto gambes. Escolta, que sóc de una mica de city. Sóc de poble, Man, llavors, però de city. Llavors, si es fa mal amb les mans, no pot tocar el piano. És que... Fatal, fatal. Doncs al bosc d'aventures, de on era l'Ametlla de Vallès, allò? No. No, estava a dos, de... rius. Ah, dos Rius. a Dos Rius. Dos Rius. Vale. Doncs molt xulo, Costos. la veritat. Tenien varios circuits. Jo vaig fer el petit, evidentment, amb els nens <laughs> petits hi havia una corda allà i vaig tardar no sé quants minuts a passar aquella corda cagat i després va dir germana allà bueno, és que la germana és Mowley, eh? com si fos el Mario Bros per les alçades, saps? La mare que la va matricular o, o, o la Caterina, que baixava a la Tirolin jo baixava la tirolina a colatasso derrapant i va la xata aquella i, i, i, i camina, saps? allò superestilazo, allò, rotllo olimpíades, saps? caiguda ta magistral, eh? <laughs> doncs vam fer <laughs> hòstia, quin desastre vam fer el bosc d'aventures vam... jo bueno, em vaig cagar molt, eh, amb el que vaig fer, no? fer aquella, gros, em vaig no? cagar molt, eh, vaig passar malament, eh? i ja et vaig sentir cridar <laughs> És es que paixen. així et de, de desfogues. Clar, clar. Però perquè les fustes grinyolaven quan passaves per ah, su. Llavors, bueno, no si saps. no haguessin grinyolat, jo crec que no passa res perquè vas assegurat i no caus i no, no passa res. Ja, però imagina't caure, encara que t'agafis. És, és de mal fe com, com et recuperes? No, no? Ja, ja, ja, ja, Com tornes a pujar, uf, uf, uf. no? Uf, uf, uf. Quin Quines quin penjant. Quines penjant allà. Uf, uf, uf. No, no, no. Un patir. Total, que després del bols d'aventures, a la tarda vam anar a la recerca del gorg. El gorg de la sort. El gorg de la sort que ens va portar, ens va guiar la nostra magnífica Manariona Morral aquí presente. Però saps què passa després d'un mes de maig en plena sequera? Que als gorgs eh, només hi ha mosquits i, no i cap guaita. grossos. Però bueno, Però bueno una mai que... se sap. Mai que... se sap. Oh, Perquè jo l'any passat vaig anar a un gorg en ple juliol, i un no, no. to d'aigua estupenda clar, i... els fenòmels naturals i aquí ja no els controlem no, clar, no, no, mai més això. en qualsevol cas era eh, molt bonic, eh, va però... estar molt bé, molt maco molt vam fer una caminadeta, vam baixar al dinar totalment, I després vam fer alguns jocs i llavors l'activitat la, de nit que vam convidar al el Planeta Impro, una, una companyia una productora mm. d'impro shows que va estar superbé a mi molt em va agradar molt va, vam riure, ens van a fer apuntar amb papers diferents frases que ja et diré que les frases que van sortir oh, oh, oh, eren favor. molt intenses molt eh? intenses, quina inspiració els per exemple, ens la vida no sé què està de gaudir quan... fins l'últim instant Exacte. aquest tipus de frase, no? que, que volies que, que actuessin aquelles... <laughs> Quines filosofades! Ai, els pares, estaven a tope. Sí, però va estar molt divertit. I després vam fer una aventura silenciosa i, i, gintònics, I gintònics. Gintònics als adults. Als adults uh, jo veig fer una aigua, en bon cas. <laughs> eh? i, ah. i res, l'endemà doncs, un, l'endemà diumenge vam fer percussió, un, un taller de percussió uh -huh. amb en Santi Carcasona, molt maco super, i xulo. als pares els va agradar molt també perquè bueno, una, una activitat així diferent una activitat com més de calma, de tranquil sí, més tranquil·la però molt sí, perquè no, no tothom toca un instrument de percussió de membrana a casa no. seva cada dia zero, zero si, no, és, és guai fer-ho va ser molt guai, em va agradar molt fantàstic, uh, doncs aquest va ser el nostre cap de setmana va ser super xulo sí Tu vas passar? Arribar, vaig arribar trinxada, eh? Trinxada, ja. Bueno, aquí amb la Mar vam dormir dues hores de migdia. Hola, quina sort, tu ja no? vaig poder, no? Tu vas anar treballar, no? Sí. Però què fots, tio? Venia un tio a gravar un vídeo. Ah, i... bueno, de promo. Sí, però... Ja, ja has d'anar, saps? Un ja has pal. de marxar de cos, no sé què. Ja, tu volies mirar una pel·li, allà. Sí. Jo vaig mirar Encanto. Oh! Oh! Ben Ben, mira Encanto. Sé que estàs fent aquests crits perquè t'hi sents molt representada, em van dir. Sí, sí. que ets Encanto. És es que ets un Encanto, Mariona. No, no, però d'Encanto. Ets un Encanto. No em vas veure un molió de l'ús, total. Ah, ui, ja s'has el micro i tot. Bueno, um, sé, sé què vols dir. Mireu-la, mireu-la i entendreu una vida, una mica... mica la vida de la Mariona, potser. Però, però... però mira, diré una cosa. Ets... Vam resumir. Ets el problema i la solució de la teva família. No? Sí. Diguem-ho així. així. Diguem-ho així. Ets el futur, Mariana. M'encanta aquesta pel·li, a mi m'encanta. Sí, vaig plorar. Hoy, vaig plorar. És que fa plorar, eh? Jo també et trobo com, com una magdalena. Eh? Uf. Jo també. Jo també La Mar no, no sé. La Mar està insensible últimament. No plora amb les cançons, no plora amb les pel·lis. Escolta, jo què sé, aquesta cosa, què li passa? Estàs aljento. Sí, sí, està molt militar. Ai, pobre. Fins un dia que li peti tot i es fotir. Ja ho sé. En fi, um, et porto una cosa que intentaré ser breu, que són Seguint amb la temàtica uh -huh. vale de la creació d'espectacles musicals, sí. les formes d'espectacle musical. I quan dic les formes vull dir estils, gèneres, subgèneres, ah, okay, vale. maneres d'etiquetar-los. De, en al fons és manera detiquetar lo vale. per identificar-los. Que ja et diré que costa bastant a vegades identificar, posar una etiqueta, a vegades uh -huh. són... Però, però és perquè és creatiu i quan els creadors es fiquen a crear sí que estan influenciats per altres gèneres, però a vegades doncs, van al límit del gènere i creen nou gènere. Jo què sé, la Rosalia, no? Flamenco, yeah. aquest flamenco fusion que fa, o sigui trap, que... no sé què, doncs, bueno, és un nou gènere? Bé, bueno, sí i no, perquè Clar. no s'havia fet mai, ok... Però tot estava inventat, en al fons, no? Clar. Vull dir, cada una de les coses que ha ajuntat. Llavors passa això amb els artistes. Doncs bé, les formes del musical. M'he um, escrit aquí una mica de guió, així. I hi ha moltes formes i subgèneres, i a vegades costa diferenciar, és el que t'he estat d'això, no? Ja està, ja no t'ho repeteixo. He intentat traduir, jo diré els noms en anglès, però també els he intentat traduir en català, a vegades no es pot, d'acord? ¿vale? D'acord. Vale. The play with songs. És primer gènere, The Play With Songs, que és una obra amb cançons. Eh? Ah, xim-pum. xim, -pum. xim -pum, vale. um, Per exemple, mm -hmm. eh, vam anar a veure amb tu i ta mare Canto jo i la muntanya balla, te'n recordes? Sí. De la Perla 29? Sí. Allò és una play with songs. Per què? Perquè és una obra de teatre, bàsicament amb text, una història lineal, vale? que passen coses, i hi ha música. Vale. A més a més, aquell dia, bueno, aquella obra era amb música en directe. Sí. Era, a més, una guitarrista que va estudiar amb Muck, la Maia, eh, i no sé si... crec que cantaven en algun moment. Te'n recordes, tu? No te'n Jo crec que cantaven. Però crec no? que cantaven, eh? Sí, però, eren, però cantaven sovint? Mm. Jo crec que no gaire. O sigui, hi ha alguna cançó, però hi ha música ambiental, tal... Allò, per mi, no era un espectacle de teatre musical. Era vale. una obra amb música. En aquest cas, música en directe i cançó. Evidentment, el títol, que és una, aquesta obra de teatre és una adaptació del llibre «Canto jo i la muntanya balla», que ara no recordo l'autora, no sé. perdoni però bueno, es va fer molt viral el, el, el... Va ser ha ha guanyat, ara ha guanyat, ha guanyat coses, no? els bueno. primers mags crec que... ah sí, molt mm -hmm. bé, pues si la torna a fer pues està molt bé l'escenografia aquells animals Uah. que fan, està superforrat sí, ja. hi ha molt de gest allà amb aquells animals i està molt ben fet molt uh, coreografiat i és una play with the songs però, perquè és una obra de text lineal que explica una història i hi ha cançons. I a més a més el títol que diu, canto jo i la muntanya balla, home, si no cantes, si no cantes. doncs suposo que ja vam una mica com Clar. el fantasma de l'òpera. És un gènere d'òpera. Ja, ja, ja hi arribarem, aquí. Vale? Va. Seguim. Um, physical theatre. Uh -huh. Teatre físic. Doncs pues, obvi, no? Pues que són gest. Bé, bueno, ja ara la descripció de physical theatre um, diu que és aquell teatre que no és mainstream, aquell teatre que és més concepte... sí conceptual, sí, sí, sí conceptual, és que ara després hi ha un altre que també parla conceptual. Però el rotllo el no l'he És com el teatre fi, és com, ara tu, tu, tu llegeixo perquè jo tampoc, o sigui, és fora del mainstream, podria ser dansa contemporània, per exemple, un espectacle de teatre fi podria ser aquests espectacles de dansa contemporània que t'expliquen coses conceptuals que no són lineals. Però això seria un musical? Uh, estem parlant de, de gèneres d'espectacle musical. Ah, gèneres d'espectacle o sigui, musical. En, eh? en aquest physical theater, si, si hi ha música, ja és un espectacle musical. Vale. Vas, vale. Vale. És com que anem a buscar els subgèneres. Ja veuràs que arribarem en un punt que és el teatre musical que tots coneixem. Vale. Però tot això també són subgèneres, perquè vas a veure un espectacle i bueno, i això què és? No? Yeah. Els crítics, els periodistes, no sé necessiten etiquetes, són així de pesats. Yeah. Els, els creadors ens doncs, la sua, les etiquetes, però yeah. bueno, és per... Situa una bueno, situar una mica llavors quan tu vas a veure un espectacle que és una fumada, <ríe> per resumir-ho un... a vegades acostuma a ser teatre físic vale. que fan gest, que diuen paraules random frases, ara hi ha música, ara hi ha moviment ara... vale? i estan molt fora del mainstream, fora dels circuits convencionals i encabríem aquí la dansa contemporània que té aquest punt de, de contemporani, la paraula ho diu no? i s'hi utili... si utilitzen cançons i cants si utilitzen això, doncs ja forma part d'aquest musical. No? Sovint he de dir que aquests espectacles tenen música en directe i acostumen a ser sonidistes. Les persones encarregades de fer aquesta música se li diu sonidista. Per què? Perquè fa sons, fa efectes sonors, eh, toca, ara et toca un tecladet, però toca una perco o una guitarra i et fa un so, així amb la boca, i et fa un, f, un delay, i es diu sonidista. Sonidista. Eh? Sí, bastants espectacles, porten aquesta figura, que és un sol músic que toca i fa sorolls en directe. Bueno, això ve del circ, que el circ, els pallassos feien gest, feien el clown, i llavors hi havia el sonidista, de era músic, que quan donava una hòstia feia un cop de caixa, el d'abans, o un cràix, o un... Però això no seria un percusionista? Bueno, un percusionista només toca percusió. Però, ojo, que un percusionista toca temes, toca cançons, toca... A ritmes, un és sonidista un pot ser que acompanyi que faci efectes, que faci sorolls vale. que faci vale. música també vull dir que és com un complet de tot vale, no? vale, vale, vale. evidentment acostuma a ser una persona que és musical, que té un criteri musical però a vegades són tècnics de so que tiren gous i fan efectes amb el micro o amb delays i coses Vull mm. dir que hi ha molta és molt oberta eh, el tema aquest i a vegades hi ha música en directe, però vegades no. A vegades, yeah. doncs, un, un teatre d'aquest físic conceptual i tal, doncs, tiren, disparen i ja està. Ah. Vale? Sí, sí, no m'enrotllo més. Venga. Si teniu dubtes, escriviu-nos i ja ho trobarem. <ríe> The book... Jolín, ara això està de... És que m'he emocionat quan he arribat a aquest títol. <ríe> The book musical, que és el teatre musical. Vale. El que a mi m'agrada, el que tots el vale. que coneixem com a teatre musical. Uh -huh. vale? Teat I a la, a la traducció és teatre musical. Vale. Té cançó, text i té alguna de dansa, de moviment vale. eh, predomina la narrativa, ¿vale? és a dir el important és la història, vale. eh, és la narrativa, uh -huh. Digue, ara veurem el tipus d'històries, però és la narrativa i les cançons realcen l'emotivitat ¿vale? pues, exemples El rei Lleó, Wicked, Book of Mormon Diary Van Hansen, Bruna mm, vale. ¿vale? Vale. tot això són musicals, vale. book, the book musical però llavors la diferència entre el primer i aquest? A veure, el primer que t'he dit. The Play With Songs. Mm -hmm. vale The Play With Songs pot ser una obra a teatre que hi hagi música. Però de fons, o sigui, no de cal fons. cantada. Eh? Ah, exacte, no ah, cal que vale. estigui cantada. Evidentment, per mi no és un espectacle de teatre musical, no és un book musical, vale. és un Play With Songs, però hi ha música. Pot ser en directe? Sí. Acostuma a ser-ho? No. Però mira, el, el, el Canto jo i la Muntanya Valla tenia mm -hmm. música en directe. Cantaven algunes cançons, però no no tenien 10 cançons, no, no, yeah. no van fer un disco, no... No, vale, vale, vale. no destacaven els arreglos musicals o corals o, o hi havia quatre veus saps què vull dir? Sí. I a més a més aquestes obres de play uh, with songs acostumen a intentar allunyar-se del gènere musical i saben perfectament que la música és un element que capta l'audiència, sí. capta el públic yeah. agrada, és una cosa molt vull dir el, el sí, teatre sí. musical agrada molt més, per general, consumeix molt més la gent que el teatre de text. Sí. I això ho saben els creadors de teatre de text, els raca una mica i fiquen cançons. Mm, i vale? Però es volen enllunyar. I llavors, com ho fan? Doncs yeah. el dramaturg eh, aprofita moments realistes per fer, per fer aquella cançó. Per exemple, una nana. Una yeah. mare que canta una nana, pam, colem la cançó, I emocionem una mica el públic, i ja tenim la música, ja tenim... La... Vale? O sigui, és que l'artista, ai, que l'intèrpret és conscient que està cantant. Intenten sempre que vagi de, de la mà yeah. així, d'acord? ¿vale? Vale. Però no es pot denominar teatre musical perquè no realça les emocions. O sigui, no anem vale. a buscar el clímax de... T'estàs discutint amb... Dos personatges estan mm -hmm. discutint... I esclaten una, en una cançó, d'acord? ¿Vale? D'acord. Vale. I hi ha deu cançons, arreglos, vocals, eh, eh, interludis, obertures... Eh, Bé, bueno, tot això que, que coneixem com el The Book Musical en un vale. espectacle, com el Rei Lleó, Wicked, Book of Mormon, etc etcètera, etcètera. etcètera. Vale? Vale. Seguim. The Chamber Musical, que la traducció seria musical de cambra, que suposo que ve de música de cambra, que és el petit format. Aquí diríem el musical de petit format, una obra de teatre de petit format. Per exemple, les històries de l'Avi Josep. Són dos actors, un músic vale. i ja està. Vale. Um, bàsicament és això. Aquí és l'única diferència. El, el que vam anar a veure de la companyia La Cicatriz. És que no em recordo La nom. Cicatriz. Què van fer els... No... Sí, dues noies que s'enamoraven en temps ah, de guerra. Ah, la llum tímida. La llum, Correcte. Llum tímida. Allò és un pediformat. D'acord. Vale. Fixa't que no hi ha canvis escenogràfics grans, són dos actrius, eren dos músics, amb una producció petita. O sigui, és la diferència amb el musical gran, és, és això. això vale. cas, el títol The Chamber Musical, en anglès, però bueno, per nosaltres direm és de petit format, li diríem. Vale? Vale. Super, seguim. The Concept Musical, i uh -huh. aquí és un que m'he liat abans, que és el musical conceptual. Ah, ostres, però aquí vale. sí que és musical. Aquí seria un subgènere del teatre musical. Al igual que el de petit format, vale. entraríem als subgèneres d'alguna de com el rei lleó, pues, uh -huh. per sota o per sota. Diferents estils, sí. seria el petit format i el conceptual. I el conceptual és que no segueix una història lineal. Per exemple, Cats. Sí? Cats, l'has vist? No. Jo poc. però <laughs> es veu que el seu objectiu com a espectacle és situar l'espectador en el món dels gats. No, la el història tempo... no és important. lo que passi... Jo no, vale. no, no sé si ara passa, hi ha un plot twist de la l'hòstia, i, i no, potser sí, eh? potser també. Però l'esforç creatiu es basa en portar l'espectador al món dels gats i que, que s'impregni d'aquelles sensacions, d'aquelles vale. emocions que... que que, que llavors, bueno, poden portar el paral·lelisme amb l'ésser humà, no sé, no sé com ho juguen, perquè, repeteixo, no, he sentit molt a parlar i no, no l'he vist, um, però va per aquí, vale. va? o sigui, l'objectiu és aquest. Um, I normalment les cançons d'aquests mm -hmm. musicals són descripcions de personatges, amb vale. cats, doncs, Canta un gat i, i, i es descriu com és, i, i la gràcia està en, en aquesta descripció, en aquesta definició d'aquest personatge i quins sentiments té, i què fa, i com viu, i a la gent li agrada no?, veure si és reflectida la vida d'un gat, per exemple. No? Yeah. Llavors, aquesta és la, la, la cosa del concept musical. També diuen que ho és Company. Company no l'he vist, l'aniré a veure a Barcelona, ah, l'estan fent, sí. de, del Songhim que l'ha produït l'Antonio Banderas, que ara està, el tio uh -huh. està produint molts musicals, així que, súper. I també es veu que és d'aquest tipus, conceptual, que no segueix una història lineal, sinó que vale. per diferents personatges que després potser tenen alguna relació, no sé, desconec. Però bueno, és viat, okay. sí. I llavors a mi em ve el cap, perquè he pensat, hòstia, pensa en algun que haguis vist, perquè, escolta, Last Five Years, del Jason Robert Brown, un pianista que a mi m'ha portat en el món dels musicals perquè un, uh -huh. vaig descobrir un pianista que tocava de la brutal i, i va ser gràcies a ell que estic en aquest món. Last Five Years és una història uh -huh. d'una parella. Diguem que aquest entraria en un petit format. Són dos actors i la banda. Vale. Vale. Um, que un, ell, és una història d'amor, però ell explica els, las, els últims cinc anys des de principi i ella des del final. Uau. I hi ha un moment que es creuen Val? vale. Ara no recordo si la història és super super potent però crec que té més a veure amb un concept musical en un yeah. de, de la màgia aquesta de la història de com està explicada de veure yeah. un abans i un després i com es creuen i com tal les cançons són brutals perquè aquest bueno, s'ha fet també molt famós per les seves cançonss perquè tu ho escriu tot escriu la història escriu ah, tot. El... I, i és tot cantat, crec no wow. hi ha text, tots tot són cançons per això crec que va molt per aquí pel concepte, yeah. cada cançó és un petit, o sigui canta ell un moment, el, els, primers, eh, els primers anys canta ella els últims anys canta ell una mica més endavant una mica menys endavant yeah. no? I, i fins que es troben i fan un duet bueno, és, és, és maco, està molt bé la vam fer aquí a Barcelona Bé, seguim um, Metamusicals Metamusical és un meta espectacle musical, on ja. els personatges són conscients que estan interpretant un musical. Per exemple, The School of Rock. Vale. Són uns nens que, que totes les cançons són que estan a l'escola de rock i canten rock. Llavors, saltaran per sobre els arbres i faran coses de ciència-ficció, però tota la música surt de realista, de dintre... Metamusical, o sigui, dintre del musical estan cantant i són conscients de que estan cantant. Vale. Sí, és com el canto jo i la muntanya valla que hem dit, Sí. que anem a buscar el realisme, anem a buscar el Met, anem a buscar, mm -hmm. com que no m'allunyo del musical vull cantar Una Nana i així sí. la música pues, hi ha musicals sencers que totes les cançons que sonen són conscients que estan tocant és possible ara desconec perquè hi ha un nou musical que es diu Tina, de la Tina Turner sí. que ara, ara sortirà també en un altre format però és possible que aquest musical a part de ser, potser, biogràfic no ho sé, ho desconec, perquè parla de la Tina sí. Turner totes les cançons que sonin, ser de les a part de que són seves, puguin ser que estiguin en un concert, no? Yeah. Seria un exemple no? de, yeah, de, vale. de metamusical. Totes aquelles cançons que sonen a l'espectacle, en la història passen en un concert. Yeah. Per exemple, les històries de l'Avi Josep, uh -huh. la, la història d'en Joffrey, de la Isona. Sí. Aquella historieta sí. és metamusical, excepte Clar. en el moment que canten en Joffrey. Clar. Quan canta a la Isona què representa la història, que està, és una noia que està que cantant està canta. en, un, en un bar i la seva mm -hmm. guitarreta i és una cançó que sona a l'espectacle això és metamúsica vale. Dance Musical l'he traduït musical de dansa um, hi ha tanta dansa com text i cançó vale. website Story, Cantando bajo vale. la lluvia crec, no sé, no li vist, Cantando bajo la lluvia crec que hi ha molta dansa, Chorus sí. Line també, vale i després del Dance Musical mm -hmm. eh, volia anar ràpid però m'estic enrotllant no? <coughs> Jukebox ah. Musical, també molt famós. Jukebox Musical són aquells musicals... Ui, ui, ui, ui. Jukebox... és aquelles, aquelles màquines... Jukebox són aquelles màquines que surten a les pel·lis de, dels anys 50 de, americanes, que fiques una moneda sí. i tries una cançó. Sí. Allò és un jukebox. Llavors, uh -huh. s'ha titulat Jukebox Musical, aquells musicals que agafen cançons d'un artista reconegut. El musical més famós, jukebox musical més famós és el Mamma Mia! Vale. És una història random amb músiques d'Ava. Vale. Tina Turner, no? Ara que parlem sí. de Tina Turner, doncs la Tina és... Totes les cançons són de Tina. Yeah. L'únic que aquest potser entraria en el, en el d'allò de musical documental. Yeah. Jocbox i, document i biogràfic, perdó. Biogràfic. Vale. I hi ha la... la uh, Bé, bueno, ja estic a punt d'acord, eh? <laughs> The True Song Musical. Mm -hmm. The True Song és, doncs, a través de cançons musical vol dir que tot el musical són cançons. Vale, Jesucrist Superstar, vale. Phantom of Opera, eh, Les Miserables, Missaicons, Rent, etc. N'hi ha molts d'aquests, d'acord? Vale. Vale? Eh, seguim. Review. Que volia buscar què volia dir, però no ho he buscat i ara no... A veure, un, para un moment. Vale, ja som aquí un altre cop. Review eh, ho ha traduït a Google com revista. I clar, té sentit, perquè és els espectacles de varietats. Ah. No, no de varietats, perquè podríem dir que... a varietat seria és, és un altre nom com com es deia Crec que té un altre nom i crec que es diu cabaret però ara ara ja ho, ja ho buscaré. Eh, review és això varietats perquè perquè són però no no de diferents estils mm? no el típic cabaret de diferents ara ballen ara fan cir ara canten, ah, no, ja. no això sinó que tots són aspect... O sigui en aquest cas eh, cançons, esquexes eh, que cap van tenir un mateix estil yeah. si fossin diferents estils potser sí que es podria dir això Cabaret o, o, o, o, o altra manera que no, no em surt vale, vale. Vari o varietats varietess mm -hmm. que tota la vida del francès no? vale, perfecte i cada cançó explica una historieta no, no, no té res reservaure-ho amb l'altra o el que sígui vale. eh, I llavors un que és confós també però és music theater Ai, va. i no musical theater music theater que són espectacles que no són ni concerts, ni teatre, ni dansa. Vale? És una Ui. mica com el physical theater, és allò que no, on ho fotem, això? Quin sac ho fotem? Vale, pues, vale? És aquest, vale. i ja està. Llavors tenim els dos últims, que són l'Opereta i l òpera. l'Òpera. L'Opereta és la versió light de l'Òpera i es diferència dels altres eh, estils que hem nombrat, els altres gèneres, perquè normalment és romàntica, eh, còmica o satírica, i s'interpreta sense amplificació, sense Ostres. micros, vale? però conté escenes de text. Al contrari de l'òpera, l'opereta vale. conté escenes de text. I l'òpera és la grandest, the grandest, the form of musical. Vale. Vale? És la més gran, o sigui, no hi ha res més gran sobre un escenari. Per què? O sigui, al carrer, potser sí, la Fura dels Baus et fot allà un bitxarraco, però en un escenari no hi ha res més gran que l'òpera. Tu diràs, oh, el circ fan moltes... De... Sí, però ja no és un escenari. Saps què et vull dir? No. És que no he anat mai a una òpera. Vos no hi vagis perquè t'adormiràs. <ríe> vale. Jo hi vaig anar i hi havia cinc mitges parts i durava ah. jo què no sé, cinc hores o quatre hores i mitja. Wow. Vale. Um, és la més gran i és música clàssica, ballet clàssic i actuació. I tot és cantat. Vale. Wow. I és through song. Saps aquell que hem dit que va a can tot cantat? Doncs sí, pues sí. això és through song també i durant hores. I és lo més gran, dir, tu vas a una òpera i de cop et surten, "Señectors a la Navi?" Ah, sí, eh? Oh, Ui, Mariona, què te dones? És perdó. Ara no t'ofes menal, no? No, per exemple, el Phantom of the Opera. Sí? Com que es diu Fantasma de la Ópera, doncs van voler imitar l'òpera i ha ja molt estilísticament, òpera tot és cantar. Què sí, que, és, que, crec, crec que és molt famosa. Sí? I llavors, bueno, els artistes van a buscar, els creadors van a buscar aquest llindar. I van a buscar ja. els límits, les barreges de, de les clàssiques etiquetes que, que necessiten els periodistes dels pebrots. Els periodistes musicals que, que, i crítics que, que no s'hi dediquen, però saben, saps? Saps aquests Clar, que, saben ja, tot, ja, que saben de tot? Però... Doncs com un sommelier, suposo. Sí. No? Que no ha produït en sa una en ampolla suport, de vi. Per Perdoneu-me, saben... eh? Perdoneu-me, però... Oh. No? I si amb això enllacem, no? amb aquest sommeliers enllacem el... Molt bé. Al... Molt bé. Això. I tu ens portes, va. Mariona? Va, què he fet jo? Mira, és esporgat. Has esporgat. Focat poda en verd. Seguim amb la poda en verd. Seguim amb la poda en verd. Això ver. va de poda en poda i tiro perquè m'he tocat, tio. No rima, Mariona. Ja. En canvi, busco una rima. Això és feina teva. Poda i poda i tiro perquè... Em deixarem aquí perquè... Em sembla que és Seamos felices mientras podamos Ah, aquesta m'agrada És bona, és bona, <ríe> és, és bona I surt un tio podant, jes eh? Podant, ja, ah, feliç, eh <ríe> Ja us veig que tu i té mare fent el, fent el meme Oh Però res, i saps què m'ha passat avui? Què t'ha passat? És que avui he fet moltes coses, eh Ja et veig o sigui, cansat Avui he fet moltes coses Hem anat a podar avui al matí vale. Va bé Llavors venien uns americans a a casa, oh, yes, una yes. parella de Washington. Oh, Washington the sea. Yes. Oh my God. I, i què hi ha sigut meu per explicar-los, saps? I què hi feien? Tot, mm... Clar, ta mare t'ha dit, vine, que tu saps anglès. Eh? Mm, entre les dues hem fet allà un chapurreo. Spanglish. Doncs pues és que m'ha passat, hem... estàvem a mala vinya, ens han trucat, ei, que és ja som aquí. metem el cotxe cap a casa i jo portàvem a la gossa. La... latina. Ah, a tina Turner. A tina. tina de tina de... Tina de tina de, de, de, tina de vi. No, no de Cristina, sinó d'una no. tina, un, Una tina vi. de vi. Tina de sinoxidat. Allò que vam sí. dir primers capítols, no? De les tines. I tal. Maco, maco. Doncs sempre la pugem al cotxe perquè hem de travessar la carretera. I que no molestin els cotxes, o bueno, saps? Que no me la matin. Clar, clar, pobra. Però pues li ha posat el mal a la tiro. I hem arribat allà a casa i ens n'hem anat a fer el test. Una mitja la gossa allà de cada no cotxe. No m'ho diguis. Me quan... evaporat, <ríe> ja no... la tina, o sigui que, <ríe> que hi, havia, hi havia vi. Mare, diu. Pobreta, tu pobreta, creus. Però no, no s'ha queixat, eh, pobra? No. no. Ja li ha estat bé, suposo, ja estirada, allà, al malatero. al sol o a l'ombra? No, estava a l'ombra. Ah, bueno, menys mal. I les finestres estaven baixades. Ah, potser corria una mica. Però al malatero. Però estava al malatero, pobreta. Oh. Ostres, com et senti un animalista, veuràs, oh, eh? Oh, oh, jo que volia ser... Volia fer les coses ben fetes, eh? saps? perquè no trobessis la carretera, no sé què. Toma. Toma, en fi, ara gairebé la mates tu. Oh, tu, un susto. tu creus. Per això, Mol, molt contents aquests americans amb aquest tas. Sí, quants eren? Perquè ara, dos, dos. És ah, doncs. es que ara tenim un nou format de ah, tastos. Ah, eh, individual party. Que tu pots... Um, Bé, bueno, va a diferent preu en funció del que tu demanis. Vale. Quant va? I, dos, aquests dos, quan han pagat? 50? 25 per cap, mm -hmm. molt bé. Han fet una mica de visita. Molt bé, Explica joia. explicació davant de casa, com treballem, Més els vinyes que eh? tenim i tal, llavors els he explicat una mica al celler i hi ha ja una mica de tast de vins. Fantàstic. I l'oli. Molt bé. Així com per fer-lo light, saps? Quant dura? Uh, M'ha estat, què? Una hora i mitja. Una hora i mitja? Sí, Déu-n'hi-do. Déu sí. Vull dir, que està molt bé, 25 Sí, sí, euros. vull que és complet. És complet. És complet i més individualitzat dir que, jolín, sí, sí, exacte sí, Manu, Manu. Partú, i es pots veu que pots... ahir van anar a Freixenet <sus> clar, els he dit no té res a veure Freixenet, a casa meva oh, eh? no. i m'han dit, ja, ja, ja ho veiem Freixenet no, Freixer Brut Freix... <sus> <sus> no. i m'han dit, però ens molt més aquí perquè és molt més personal li dic. <sus> clar, és que no té res a veure ja eren 50 i van anar amb tren per dins de Freixenet de lo gran que és, és que clar, és una borrada aquests són els que facturen tant, eh i, aquests, aquests. Bueno, aquells que parlàvem del sector aquests, aquests. i re i molt bé, molt bé sortim molt contents doncs pues molt bé, felicitats si voleu fer un tast individualitzat eh, sí, sí. Can Moral i a Moral. més, goita, avui al matí, saps? O sigui, dos quarts de dotze al matí clar, vull dir que així. no era ni cap de setmana No, no però pues això, I... molt bé molt bé. Pues, eh, truqueu a la Mariona i feu un tast i una visita estupenda. estupendo I llavors avui a la tarda mm. hem anat a Ceps que em dius regar ceps. Per què Clar, rega si seps, de secar. S'han de, de secar, em diuen no <ríe> Però què passa? Que no plou. Quants dies fa no plou? Tinc un homi que tinc el llimoner, pobra. Ai, pobra llimoner. Com el tens, el teu llimoner? Millor, crec que millor. Sí, no, ja l'hem revivit una mica. Torno a veure llimones. Bueno. Sí, però ostres, com costa, eh? L'has de cuidar, eh? No, no, estic en ell, estic en ell. Estic en ell. Estic en ell. Doncs, què passa? Si els ceps som grans, amb unes arrels ja consolidades i ben fetes, no ja no els has de regar eh? perquè... Amb la seva pròpia xarxa d'arrels i ja, ja poden avestir se ells solets. però si són uns bebecitos pobres de tres anys sí, és que, clar. No, no, les arrels esten a la superfície. clar la superfície, com més amunt del sol estàs més, menys, aigua. Més, menys aigua més sec. Donc els hem hagut'arregar amb una cuba ja perquè tenim uns pous dem vale, l'ai que recollim l'aigua de la pluja per aprofitar-la. Mm -hmm. Llavors, pas pues, mon pare allà amb una cuva, omplert la cuva, l'hem anat regant 7 per 7, m'he quedat tota enfangada, totes les cames brutes de fang, bueno, tot, un xou. Per això t'has dutxat, no? Per això m'he dutxat abans ah. de venir, 7 per 7, 49. És <ríe> bona eh, <Joan>, aquesta. <ríe> Hòstia, sota. <ríe> Bé, bueno, això, que les hem hagut de regar 7 per 7. <ríe> Perfecte. Hem estat més contents, és curiós, eh? quan... Els veus? Què vols dir? Que et somriuen, els ceps? No, però quan fa aquella calor veus que estan les fulles caigudes com potxes i de cop es revifen Jo quan rego el llimoner també els immullo les fulles O sigui, faig com em despersogi que brillin una mica més L'altre dia vaig carregar una això. Déu? No un veí un altre lloc. Sí. Mm, una... va pasta això eh? Eh? Mm. però van arreglar perquè era jardiner bueno. ah, ja no. i llavors he tirat raïms a terra explica't ja em dius explica't perquè he tirat raïms sense que et donaven menjar? exacte, que t'has perdent diners exacte, però que hi ha ocasions que has de tirar raïms a terra i quines són aquestes ocasions? jo t'ho dic, va, va. Uh, quan hi ha molta producció Vale. que concentres molt sucre, ai, al contrari, es dilueix el, el mineral, diguem-ho així. Sí. O sigui, si, hi ha molt, si hi ha molt raïm, si doncs molt en treus raïm... una mica i te'n menges. No, és verd. Ara ah, mateix ja. té forma d'agrada pèsol. Ah, ah, és ara quan... Clar, clar, burro. <laughs> vale, si n'hi ha molt, és un motiu, no? Un d'aquests és un motiu. Això quan, quan el cep ja és adult. Perfecte. Vale. Un altre dels motius és com hem fet ara nosaltres, perquè el CEP és molt jove, vale. Vale, I té una energia que no saba caldeu. Vale. Vale, què passa? Si creus que això ho vaig explicar, diams, no, pot ser. Al torneig, bé. jove i tenir tanta energia pot produir molt. Uh -huh. vale. Però, les què de, passa? Clar, de la primera primera primer da tenir una bona xarxa d'arrels i ben consolidada perquè, perquè quan sigui gran pugui vestir-se el sol. Clar, clar. Tenir les arrels llargues perquè no pateixi, barlar aigua... Bueno. Um, què passa? Si, si produeix molt raïm ara, no tindrà una bona xarxa d'arrels. Per què? Sí, perquè destinarà part de la seva energia en produir raïm. Ah, clar, Estàs limitant l'energia up, up there... Exacte, sí, estàs, repart estàs repartint to tota la teva energia per tot arreu per produir, per fer arrels per créixer, per fer fotosíntesi, per fer-ho tot Saps? Llavors, si jo li tallo el raïm estiré dient Xxt! Xato cap avall, cap avall. Cap avall I així destinar-hi Com que no tindrà raïm, jo pregunto, perquè l'hauré tallat Jo pregunto um, Quin és l'objectiu vital d'un cep? Objecti, reproduir-se Com tothom, no? com, com tot totes les dues sí. vale. i llavors bé, bueno, clar el manipuleu perquè per es reprodueixi millor, per dir-ho així però què passa si es... De hi, ha, hi ha varietats salvatges? sí, no? També sí es deu les bordes les bordes és un, un cep salvatge? tu, una tu un una, qualsevol fruité uh -huh. si tu ara per exemple talles una branca del teu llimoner uh -huh. i la plantes creixerà el llimoner no, l'hauràs, o sí, sigui, sí, però serà amb un llimone bort. Ah. L'hauràs d'empaltar amb la veritat que tu vulguis de llimó, no? Com obligar-lo a reproduir-se amb alguna cosa, no? Pff, no, no, sé, no, sé. No, no? No, no, perquè no l'estaràs obligant a reproduir, l'estaràs dient. Pff, és que no sé, com, no sé quina similitud fer-te, eh? Tu agafes un, un tros de llimoni vale? o un pinyol de llimona. Aha. El plantes. Plant. Et surt un llimoni bord. Et sortiran llimones, però no llimo, no les limones que tu estàs acostumat a veure. I què vale? Perquè fer? és bord. I, i, vale. Hòstia, i com ha, i com ha sobreviscut l'espècie? O sigui, jo em refereixo a, a si els deixem lliures, què passaria? Perquè jo sé que tots els productors... Com uh -huh. tu, que produeixes raïm o, o els que produeixen llimones, tracten per tenir un màxim rendiment. Sí. no Perquè s'ha estudiat i s'ha cultivat aquesta cultura. No? De, de... Però hi ha producció eh, salvatge i que, es, i que es produeixi? És a dir, aquestes llimones bordes, que dius tu? Potser són més petites vale. o potser no tenen tant gust o potser no vale, vale. tenen gust a res, saps? Curioso, Llavors, per fer eh? una llimona gran, per fer llimonades, l'has oh. d'empaltar. De, de... vale. que, que és agafar un tros de branca del teu llimoner, sí, fer-li oh. un forat, fer una ferideta, una operació quirúrgica, i ah. te parla. Molt bé. Cara. Mon pare que em molt. Sí? Li agrada? Sí. A sí. més, li agrada recollir, o sigui, fer una col·lecció de fruit de diferents fruiters antics per a duts, saps? De préssecs hi ha 52.000, de manera que ara començo a menjar préssecs i el setembre acabo. Però són de, de diferents varietats. Ah, molt bé. Porta'm en un, no? Ah, clar, ara quan comencin a venir. Ah, fantàstic. Aquest so és <ríe> sí, l'aire condicionat. S'ha tornat dit, loco. Que m'han dit, el primer dia potser fa un sorollot, eh, que s'està tal, dic, que no durin gaire aquests sorolls, eh, perquè <ríe> estic gravant jo aquí, i mira, en podcast encara, però un disco... Un <ríe> disco <ríe> Doncs això. Mol bé. Ara jo no sé amb què anava. Està... El raïm, això. Ah, el Tallar jove, raïm. Jova, raïm jova, que estava tallant raïm Exacte. perquè no produ... que se'n vagi avall les arrels. Exacte, perquè fasin un bon d'allò. Però que mateu, hauries de veure que aquells ceps tan petits quina quantitat de raïms que tenien. I no et sap greu pensar... No. Clar, perquè seran dolents, no? Vull dir, seran poc uh, profuns. No, perquè has de pensar amb el cep. O si sigui, Has de pensar amb la vinya. Perquè... Tu el que necessites és que et duri molts anys, aquesta vinya. Clar, clar, és que això és a llarg termini. Jo que l'altre dia vaig veure a TV3 que plantaven una varietat de kiwi, a no sé on, a Lleida o al Delta, jo que. sé. Ah, sí, em sona, experiments. això. experiments. Eh, I bueno, l'any que ve ja tindrem això. I d'aquí dos anys tindrem nos sé què. Jo pensava, m'ho veu, dos anys. Vull dir, no, no, és que... Clar, clar, és que va així, va així, és I el... per plantar ja ni te digo. Ho de I fer és. amb dos anys vista. Mínim. Clar, clar, i, tenir altre, i viure d'una altra cosa mentre està... Sí, és, sí, és complicat, és complicadot, la veritat. Tio, farem un musical de la pagesia, <laughs> perquè l'altre dia em vas dir que, que faltava representació artística jo dels, crec que sí. dels pagesos, no? Que hi ha sí, poca perri, perquè... sí. poca, poc llibre, potser... Sí, i si surt, surt com a... Com a secundari. Com, sí. Com a secundari, totalment. Sí. No, no, no. Farem la, la teva història, Mariona! Vinga, pues Encanto, es dirà. <ríe> <ríe> Encanto. Pues mira, Encanto canten. Encanto, <ríe> canten. No és d'una pagesa, però... però sí, sí, ho trobo molt interessant. Molt interessant per, <ríe> molt perquè, com has dit tu, està poc representada. Aquest, jo penso que sí. Aquesta professió. als escenaris, els llibres, les pel·lícules, les cançons... I potser sí que hi ha com aquesta mena de, de llibres que parlen d'abans, de, dels pagesos d'abans, o les mesies d'abans... Com històric, no? Però no, no hi ha res actual, saps? Yeah. Vull dir, que estem és a la i que encara hi ha pagesos i, i... sort d'ells. Joder, pues sí, si m'acabes de donar una idea. Veus? Sí, sí, sí. sí. Que bé. Eh, no se'n parli més. <ríe> bueno, estimada, moltes gràcies. A tu, Mateu. Uh, ens veiem la setmana que veia Això mateix. I... i que vagi molt bé <laughs> aquests aquests ceps petitons que Ai, et fan la guitja però bueno això és el futur és el futur? és el futur com tu Maria. oh i com tu que vagi molt bé Apa. adeu, adeu. adeu.